Яна Дубинянська. 20-26 січня 2005 року. Слово про світи. Номер 3 276-й. – це все те, що є у тобі». Написання романів, переклади, журналістика, картини – Вишивання бісером – чи надто обтяжливо для однієї тендітної жінки. Не хочеться, бодай, інколи кинути все і просто відпочивати. Найсмішніше те, що все, що ви перерахували, і є для мене справжнім відпочинком. Адже, як стверджують психологи, найкращий відпочинок – Переключення з однієї справи на іншу. Коли я все кидаю і, скажімо, лежу на дивані і дивлюся телевізор, через десять хвилин мене вже починає мучити думка, що час минає марно, що життя таке коротке, а мені ще стільки треба встигнути. У ваших героїв і героїнь яким ви симпатизуєте, часто виникає бажання втекти у свій світ. Звідки таке прагнення? Вам затишно в цьому світі? Ніколи не було затишно? Завжди якісь великі переживання, пристрасті, думки, звичайно, жив'юності про самогубство, про марність існування. Звідки воно не знаю. Можливо, від великої кількості різних книжок, прочитаних завчасно, від якоїсь безвиходів в промисловому місті на посаді телеграфістки інформаційного агентства РАТАУ, де жінки говорили про приготування їжі і відчайдушно видавали мене заміж. Рятувало те, що я суперінтроверт – Увесь світ у мені. Я впевнена, що не знудилася б і на безлюдному острові. Переїзд із Донецька до Києва був течею чи прагненням змін. Чи вічна мандрівниця Ірена Роздобудько не планує переїхати ще кудись? Це була просто любов. Власне, я в Києві, як у столиці ніколи не рвалася. І не збиралася її підкорювати чи будувати там кар'єру. За моїм чоловіком я готова було їхати куди завгодно і в які завгодно умови. А щодо другої частини запитання. З України я нікуди ніколи не поїду. Навіть якщо їстиму тут лише цибулю з хлібом чи без хліба. Хоча мандрувати дуже люблю. А в якій з країн, де ви побували, хотілося б жити? Якби була можливість, я б, звичайно, недовго пожила би скрізь. Навіть у Єгипті, який уже мені став як рідний дім, так склалося, що побувала там у службових справах п'ять разів. Мені дуже приємна та близька Чорногорія. Вразило невеличке містечко Котор – Схоже на чисту скриньку. Дуже подобається Хорватія, Мальта. Останнім часом захоплена Фінляндією. Але всі ці враження від подорожей дуже поверхові. А насправді хотілося б трохи пожити, розібратися, вивчити мову, познайомитися з людьми, тобто відчути себе частиною країни і повернутися, щоб про все це написати. «Ви мрійниця, Невиліковна. Це мій діагноз. Успішна жінка – це про вас?» «Я б хотіла, щоб так про себе могла сказати кожна жінка. Усі ми того варті. Але оскільки наші жінки дуже скромні, я порушу цю традицію і відповім зухвало – так». Бо успіх – це те, що всередині тебе. Якщо ти весь час скиглиш, скаржишся на життя, і тобі завжди чогось бракує, ніколи не відчуєш себе успішною. Я десь прочитала мудру фразу «До успіху йдуть зі щасливим обличчям». Тобто, спершу усмішка, хоч би як важко тобі було. А взагалі, зараз усі кричать про цей успіх, Усі жіночі видання вчать молодих дівчат бути успішною і роблять акцент на кар'єрі, грошах, в шлюбі, ніби це і є ознаками успіху. Це дуже неправильно. Розумієте, як на мене, я відчуватиму себе успішною навіть тоді, якщо завтра піду працювати перебиральницею. Мій успіх у самодостатності. Гепі-енди ваших історій, да неначе читачеві. Чи переконання, що кожне випробування заслуговує на винагороду? І те, і те. Взагалі, в першому мене переконала моя подруга, письменниця Леся Воронина, коли прочитала мій детектив, який закінчився дуже жорстоко. І я з нею погодилася, змінила фінал. Хоча наступні недетективні речі вже не мають такого канонічного закінчення. Вони із присмаком печалі. Бо якщо не вірити в друге, в те, що страждання не бувають марними, то взагалі буде дуже важко жити на цьому світі. Але я б сказала так. Випробування заслуговують, скоріше, не на винагороду, і її чекати не можна а принаймні на повагу до самого себе, а це вже багато важить. Не ображаєте, що ваші романи часто називають масовою літературою? А хіба там погана компанія у тій масовій літературі? Як на мене, не гірше, ніж в літарні, а те, що веселіше, це вже напевно. А якщо серйозно, я не масова. Такою я стану після виходу шостої чи десятої книги. Тоді, можливо, їх читатимуть та купуватимуть краще, ніж зараз. Коли перші дві книги, яким я дала претензійно-комерційні назви «Мерці» та «Ескорту смерть», наклали на мене тавро детективістки. І це трохи... Перекрила кисень ранковому прибиральнику, який не є детективом. Та й, до речі, за детективи мені зовсім не соромно, вони не пласкі, У них є підтекст. Загалом я дуже не люблю розподілу на жіночу та чоловічу прозу, на масову та елітарну. Біблія – це також книга, вона яка? Як на мене, питання риторичне. Ви любите те, що робите? Любите своїх героїв, принаймні в останніх творах? Любите людей, які поряд з вами? Ця внутрішня гармонія від упевненості, що світ прекрасний, чи від переконання, що лише так його можна змінити? Я з тих людей, які бачать не калюжу, а зірки, що відбиваються в ній. Мене це рятує від багатьох негараздів. І в такому баченні я хочу переконати інших. Світ змінити важко, краще змінити своє ставлення до нього. Це набагато простіше і дуже корисно для здоров'я. Тому я не сприймаю сучасної мови в літературі, на брутальність, ненормативну лексику, найсмішніше, що про це пишуть люди рафіновані, з добрим вихованням та освітою, успішні в житті. Мабуть, їм забракло солоного, і це зрозуміло. А я стільки всього бачив у своєму промисловому місті, що описувати все це на папері – лише множити несмак та зло. Розкажіть про людей, яких любите. Їх дуже багато. Коли ж йдеться про родину, це донька, мама та всі інші мої родичі, а далі – мої друзі, мої улюблені письменники –